Szervusztok, kedves hallgatók, a Meti a Podcast 282. pincátlagadását. halljátok, én Szerdlák vagyok. Én pedig Póli Ferenc Ferenc vagyok. Nagyon fáradtan, nagyon-nagyon fáradtan. Tegnap ünnepeltünk, ráadásul egy bécsi sörözőben, úgyhogy utazás és reflux együtt tüntet itt most az ellen, hogy adást vegyünk fel, de ez mind nem számít. Te jó Isten, mondjuk Én is megszaladgáltam magamat, de egy Bécs nem volt benne. Nekem szombat reggel volt még egy olyan esemény, amit aztán adástémává is szeretnék tenni. Amennyiben most szombat reggel voltak a felvételik a 4 osztályos, 6 osztályos, 8-osztályos gimnáziumokba, És ide kísértem el a lánykákat. És aztán erről lett is némi véleményem, most már éppen kezdenek befutni az első exit pollok. E, úgyhogy tudni ezt-azt, és e, meg lehetett látni a feladatokat már. Igazándiból csak azért akarok róla mesélni, mert aki benne van, az erről tök sokat tud, de szerintem a többség nincsen benne, és fogalma sincs, hogy tulajdonképpen mi ez, meg miért van, meg mennyire menő, vagy nem menő. Nézem közben a, a magyar felvételit hatosztályosba, Na, és el tudod választani azt a szót, hogy madzaggal? Mm, madzaggal. Nem. Nem? Nem. Madzaggal. E, és sok ilyen, sok, nagyon, nagyon nehéz volt. Na, ez a lényeg egyébként, hogy hát tulajdonképpen erről két dologról akarok mesélni. Az egyik, hogy tökéletes, hogy e, aki hatodikban, hatosztályos gimnáziumba akarna átmenni, az egy teljesen más jellegű felvételit ír. Mindenki egyébként egy magyar és egy matek felvételit ír, függetlenül attól, hogy milyen típusú iskolába megy. Egy központi írásbeli van. Ezek egyenként, tehát tárgyanként 50 pontot lehet velük szerezni. És, Szóval, hogy a hatosztályosba való felvétel, ez egy teljesen más jellegű feladatsor, mint a nyolcosztályos. Nem pusztán azon, az a különbség, hogy más tananyagból dolgoznak, hanem hogy a nyolcosztályos Rosszul mondom, most, hát négy osztályost akartam, hogy tehát a nyolcadik kosok számára a gimnázium jelentkező felvételi. Az egy ilyen tananyag, tananyag visszakérdező, viszonylag sok lexikális tudásra építő feladatsor, míg a hat osztályosba, oda meg egy nagyon erősen ilyen kompetenciát mérő feladatsor kerül egyébként magyarból is, meg főleg matekból, és ez azért nagyon érdekes, mert az, azok a szülők, akik mondjuk velem kb. egy világban élnek, azaz kb. mostjára gyerekük általános iskolában, azok tudják, hogy ezt a fajta kompetenciát a gyerekeknek nem nagyon tanítják meg. Nem is lehet rá idő abban a sok lexikális tudást átadni köteles világban, ahol, ahol ez a dolog így működik. Szóval, és amikor a kompetenciát mérő felvételi feladatsorról beszélek, akkor ez azt jelenti, hogy mondjuk a matek feladatsorban nem különösebben kell tudni képleteket, még talán e, módszereket se, kicsit kell tudni, tudom én törtet -tört el a szorozni, meg e, mértékegységeket átváltani, ezek a könnyű részek, és a legtöbb feladat az valami olyasmi, hogy logika kell hozzá, szövegértés és az a képesség, hogy amikor elédtárnak így viszonylag bonyolult nyelvezetben egy problémát, akkor ezt a problémát fel tud dolgozni, meg tud érteni, valahogy absztrálni tud, el, el, elvontan le tud írni magadnak, és megtalálni benne a, a felfedezni való kis jeleket, amik közelebb visznek a megoldáshoz. Itt szeretném érezni, hogy mindaz, amit eddig elmondtál, a madzaggal feladatnál, Egyáltalán nem jelentkezik ez Abszolút a. Abszolút igaz. elválasztásra vonatkozó helyesírási szabályok 226 per C e, alszabályában szabályozzák, hogy hogyan kell. Igen. Bovákel Pagan, ezt Isten érte másra hangzott. Igen, igen. Tehát a, a magyar az, az egy kicsit inkább épít a tudásra, mert ott, ott kell tudni sor, ABC szerinti sorba rendezést, bár idén az pont nem volt, meg elválasztást, meg LY pontosít. E, szóval helyesírást, amik, amik kifejezetten magolós dolgok. Hát plusz tánc és illemszabály ráadásul. Hát és ezért, ezért magolós. Ez az az elépszillom az pont ilyen. Az elválasztás azért a az sok szabály által szabályozott, de ez egyébként ő lett tényleg a, a nyelvtan. Én rendkívül abstrakt tudomány, rendkívül egyébként teljesen életszerűtlen is. És... Olyan dolgokat, amit egyébként születésünktől fogva szinte biztosan tudunk e, beszédben, annak olyan bonyolult és nehezen érthető szabályai vannak, hogy hát nagyon tisztelem azokat a gyerekeket, például az enyémeket is, akik értik ezeket a, az ilyen, ilyen tudom, hasonulások, meg átalakulások, e, hogy miért, mi, mivel, és akkor azt miért kell úgy írnunk, és hogy hány betől írjuk azt, hogy Mariannal, és hogy ez miért úgy van, azért ezek. Még mindig a helyesírásnál járunk, aminek a nyelvészethez viszonylag Igen, is igen, ez ezzel van. Tehát, arra, én mindig hogy mindig rácsodálkozom, hogy mennyi helyesírás, meg grammatikai jellegű dolgot tanítunk, ami effektíven nem nyelvészet. Igen. Igen, jó, de mondjuk például itt mindig van nagyon erőteljesen szövegértés feladat most idén nagyon-nagyon hosszú és sok volt, és na, egy jó bonyolult szövegből ki kell hüvejezni a lényeget, tehát ami, ez egyébként, ami kb. a PISA-tesztnél is egy alap szokott lenni. Na lényeg, a lényeg, hogy ez a, ez a, a nyelv, ami valóban egy kicsit a formalizmushoz van közelebb, a matek az sokkal inkább ilyen logika, probléma, megoldó készség, a, az ilyen technikai tudás, vagy, vagy formális, vagy lexikális tudásnak az alkalmazási képessége. Tehát, hogy amit tudsz, azt, egy, azt bele tudod vetíteni, vagy bele tudod rakni egy olyan példába, ami, ami teljesen ilyen életszerű feladat. És mondom, viszonylag keveset kellett tudni hozzá, azt hiszem, hogy lapon elférnének azok a képletek, meg fogalomdefiníciók. De például... Csak hogy egy példát is mondjak, egyik, vagy a, a, a délelőtt, dél a, a szombat délelőtt, amikor véget ért a, a felvétel, és ott a sok gyerek megbeszélte a, azt, amit éppen átélt, akkor az egyik anyuka fordult oda az egyik gyerekhez, hogy te mond Adél. Te hallottad már azt a kifejezést, hogy szimetria tengely? Adél félve mondta, hogy hát ő nem nagyon, mert hogy a anyuka kislánya sem hallotta még. És itt volt egy olyan feladat, hogy hány szimetria tengelye van a dobókocka azon oldalának, ami a négyes, meg hány van annak, amin a hatos szerepel. Nem a hat pöcs, meg a négy, négy pöcs. És ugye ehhez tudni kell, hogy mi az a szimetriatenger, éppen seget tanulták. De nem bont ugyannyi? Hát nem. Hát a négyesnél vágunk két irányba, a hatosnál pedig egyszer keresztül vágjuk a középső két pöltjöt. Attól tartok, hogy a, hogy a négyesnél a két átló is szimetriátengelynek minősül. Nagyon jogos. Ugye? Mm, ma nem gondolkodom, és hát hol vagyunk még? Az De az ugye, ugye ehhez minimum tudni kell, hogy mi az a szimetriátengely. De például egy, egyik korábbi évben, egy feladatsorban volt egy feladat, ahol csak így mellékesen értek, hogy milyen kockahálókat lehet felrajzolni abból, hogy... És hát érted, te tudod, mi az a háló <gül> Nyilván nem tudod. Meg, úgyhogy el is árulom. Kockaháló az a dolog, amikor egy kockát kiterítünk, tehát a, a lapjait... De amíg, a, egy, egy olyan dolog, amit egy A4-esből kivágsz, és aztán összelehet egy kockát, kockát. Igen. igen, ez a kocka álló. Na jó, de ugye ez tudni kell, hogy mi ez a kocka álló. az biztos nem tanultak. Ezt csak azért mesélem el, mert hogy, mert, hogy azt az abszurd helyzetet kell valahogy átadnom mindazoknak, akik ezt nem tudták, hogy aki hatosztályos gimnáziumba felvételizik, annak olyan dolgokat kell tudni a matematikából, amit nem tanítottak ami nincsen benne az első hat év tananyagában. És ráadásul olyan készségekkel kell rendelkeznie, amit az iskola nem fejleszt. Hát ez azért elég abszurd helyzetekhez vezet, és így történhetett, és itt mondom, jön az, be, hogy tudjuk az első exit az az, hogy egy-két iskola már kirakta, hogy náluk az, a, a, a náluk felvételiző diákoknak mennyi lett az átlaga, hogy idén lett azt hiszem az elmúlt 10 vagy 10 valahány év legrosszabb átlag a matekból, ami 21 pont körül jár. Tehát az 50 elérhető pontból átlagosan 21-et tudtak megcsinálni a gyerekek, vagy megszerezni. És idén magyar is nagyon nehéz volt ott, hogy 28 körül lesz az átlag. Most ugye egy-két iskola átlagát tudjuk, de ez általában nem szokott messzire eltérni az országos átlagtól. És hogy mindezt miért mondom ilyen hosszan, mert őrület, hogy egy hatodikos, tizenkét éves kis segdugasz, milyen iszonyú komoly feladat elé néz, amikor olyan dolgokból kell vizsgázni, amiket nem tanult, vagy úgy nem tanult, vagy úgy nem élt át, és aztán egy olyan nehézségű feladatsorral stresszelik le, amit hát praktikusan senki nem tud hibátlanra megcsinálni, és nagyon szór, gondolom ezért is ilyen. Tehát ha nehéz, az azt jelenti, hogy, hogy nagyon nagy szórást fognak mutatni az eredmények. Egyrésztről valószínűleg ez másrészt meg, hogy hát valahogyan be kell árazni a, az elitképzésbe való megpattanást. Hát igen, de ez nem egy az képzés, vagy a hatosztályos gimik, azok elitképzésnek számítanak. A hatosztályos elitebb, mint a osztályos, hiszen hát ál, átmész a felnőttebb életbe. Plusz nem tantónénik fognak tanítani, hanem tanárnök és tantobácsink. A hatodikosokat is tanárok, tanárnők tanítják már. Ebben. De, de értem. De emkel... más, más élethelyzet a, a gimnázium szerintem, mint a, az általános iskola. De nyilván egy millió meg egy évet, tehát engem 95-ben vettek fel utoljára a gimnáziumba, és nem tervezem ezt egyébként újra megpróbálni. <há> Ne menjünk bele abba, hogy hány évesek hány év azok, hogy gyerekek akkor születtek, amikor én iskolába kerültem, és én nem, uh -huh. innen kezdve milyen tapasztalatokról tudok én beszámolni. Akkor mindenképpen volt egy ilyen ö, ilyen stiki a dolognak. Plusz hát egyébként azt is hallom, fogab az a középfokokok testben dolgozó forrásaimtól, tehát anyámtól. Ahogy az még mindig van, hogy a 8-6 osztályos az lehalásza a legjobb diákokat, és a és utána a negyedikben még a gimnáziók próbálnak elszívni embereket, és a maradék az marad az összes többi sulira. Ez abszolút így van, persze. Tehát minden leeresztő szerep az, az elit. Azt nem tudom, és ez neked kéne tudni, vagy te fogod tudni, hogy, hogy a négy meg a nyolc osztályosnál az, az hogyan dől el, az mennyire választás, mit akarsz, hová akarod tovább vinni a gyerekedet? Hát ugye a négy osztályosnál az van, hogy oda, ott mindenkit föl kell venni Vaj, bocs, 6 meg 8 osztályos hülyeséget beszélek hogy mennyire értékválasztás? Igen, hogy, hogy, hogy negyedik váltás után nyomjunk be ez egy nyolc osztályos gimmibe, azt nézzük meg, hogy mi lesz. Hát ne, nem, nem, azt lehet, hogy nem értem, hogy mit akarsz kérdezni, de szerintem az nyilván valami arról, arról szóló dolog, hogy egy olyan, olyan oktatási, olyan képzési formába teszembe a gyereket, be kevesebben vannak, már nem úgy értem, hogy kisebb létszámok az osztályok, hanem hogy kevesebben választják ezt az utat, vagy nem ez a, a, a basic út. É, és hogy a szerintem a szülők nap, nagy többsége azt reméli ettől a, ettől a lépéstől, hogy egy, hogy egy az átlagnál jobb képzést kap a gyereke. Mm. A hatosztályosnál ez, ez lényegében tudja, hogy így van, tehát ez egyértelmű. Abban tök biztos vagyok a az, ami amit nem tudom, mert én és sem láttam közelről. Igen, én sem. Nekem ismerő sem, aki tanít ilyen, ilyen képzésben, azt mondta, hogy ott nagyon, az nagyon fura, hogy, hogy mekkora az eltérés a a pici ötödikesek, meg a nagy 18 évesek között, és hogy egy, egy intézményen belül ott vannak a kváziovisok, meg a, meg a felnőtt férfiak és nők is, és ez tud, tud furcsa helyzeteket eredményezni. És aztán van benne egy fordítás egyébként, azt tudom, hogy megjönnek a nagy gimis elsősök, és akkor ott van egy csomó velükkorú sáceki, azt mondja, hogy itt hát, hát, vagytok az új hancak, mi négy éve itt vagyunk, szevasztok. Igen, igen, ilyen is van, igen. Szóval igen, ez érdekes, tehát érdekes ez a része is, illetve az is, amit mondtál, hogy, hogy be kell árazni valahogy a, az elit képzésbe való bekerülést, az mindenképpen fura, hogy ugye ezt a beárazást, ezt nem az egyes iskolák csinálják, hogy a, az egyébként elvileg nem, de gyakorlatilag szakosodó gimnáziumok, mert hogy van matekos, meg van humán, meg van e, biológiában, vagy élettudományokban erősebb gimi. Szóval, hogy, hogy ezek nem tehetik meg, hogy ők maguk döntik-e, hogy hogyan veszik föl a, a gyerekeket, hanem van egy ilyen központi rendszer. És hogy ez a központi rendszer, azt viszont tényleg, az, azt nagyon nehezen tudom elfogadni, hogy ez nem a nem az iskolában tanultakra épít. Tehát praktikusan, aki a, az iskolában tanultak segítségével extra készülődés nélkül megy el erre a felvételire, az 50 pont helyett 10 pontot fog érni. Érteni, értem. Megint a saját tapasztalataimat látom ebben a dologban csak. Én az esélytelen, hogy nyugomában mentem el egyébként egy reálos gimnázium hatosztályos tagozatára humánosnak. És főnök a Ágya meg rendkívül osztálytánál volt azzal a tanácsral fordul hozzám, hogy mielőtt felvételiztem, hogy azért ne bánkódjak, ha nem vesznek fel. Ezek után amikor a kettő darab elmenő diákjának rendezett ballagást, és én voltam az egyik, akkor egy picit úgy húztam a számat, de ez a mellékszáll ebben a történetben. De akkor ezek szerint felvettek. Fel persze. Remekül éreztem magam a következő hat évben. Uh -huh. Igen, egyébként a hatosztályosba járni jó, azt én is úgy látom. Na mindegy, igazándiból nem sok minden jön ebből ki az adásnap azért be fogom linkelni, majd fent vannak a, a felvételi feladatsorok is. Meg hát, aki könnyített pályán szeretne játszani íziben, és kizárólag a, a tájak miatt szokott holfenzenezni is, az rögtön kezdheti a, a megoldó kulcssal. De ez nyilván ott Töltsétek csak először feladatlapot. De meg a megoldó kulcsban csak az eredmények vannak, legalábbis matekból ez a helyet, De a magyarból is ez a nincs levezetve. Tehát, hogy hogy jutott oda az eredményhez a versenyző, az nincs ott. Úgyhogy például a mateknál a megoldók húsból nem fog kiderülni, hogy ezt hogyan kellett volna megcsinálni. És nem is kapsz túl sokat azzal, hogy tudod az eredményt, úgyhogy még azt is meg lehet nézni egyébként. Arra biztos, hogy ellenőrizt, hogy amit csináltál, az jó vagy nem jó. Én nekem az a tervem, hogy én holnap megírom 45 perc alatt a matekot, mert kíváncsi vagyok, hogy vajon én meg tudom-e 50 pontosra, vagy akár mondjuk 40 pontosra. Jó, nekem egy kérés sem van, hogy ezt viszont mindenképpen a webkamerát segítsen, ez nem hajlítható. Oldd már meg valahogyan, és legyél szíves, streameld, vedd is fel, akár rakjuk ki, a hívják. Nagyon kíváncsi vagyok, amikor elkezdeszem, hogy 30 perc körülnyékén kurva egy emeletes tört láttán. Nem, de nem, nem, nem, nincsenek emeletes törtek, Pont ezt mondom, ez nagyon fontos különbség, nincsenek emeletes törtek, Nincsenek ötigyűs számok osztása, háromjegyűs számokkal, meg ilyen időt elvívős feladatok. Kizárólag olyan feladatok vannak, amin vedd észre, hogy hol akarnak átverni. E, e, most azt hiszem tudok mondani egy olyan példát, hogy, hogy Hanna a, a téli szünet minden napján matek feladatokat gyakorolt, minden nap 6 hats, annyi feladatot csinál, mint amin, amennyit előző nap elrontott és hány éves a kapitány kb. ez a kérdés, arra már nem emlékszem, de szóval, hogy, hogy ezek az ilyen nagyon eh, nagy kapaszkodást igénylő értsd meg, hogy mi történik valójában, érznek, hogy minden nap csak négy négyel csinál meg többet, mint előző nap, és akkor már fogsz tudni válaszolni a kérdésekre, és közben nem kell emeletes törtekkel bajlódnod. Tehát például a számolást azt, hát nem jó elrontani, mert hogyha elrontasz egy szorzást vagy összeadást, akkor sajnos ott nem fogsz pontot kapni, de például olyan jó fej a pontozás, az szerintem egyébként jó fej, de mutatja, hogy miről beszélünk: hogyha van egy feladatemben A, B és C válasz kell, és mondjuk egymásra épülnek, tehát a B az A-ból számoltatik ki, és a C a B-ből, akkor, hogyha át elrontottad ugyan, de a B-t azt azon a módon számoltad ki, tehát hogyha tudom, a B az 13A, és neked rossz ára kijön a 13AB-ben, akkor arra megkapod a pontot. Tehát, hogy a módszert, a megoldás módszerét jutalmazza. Hát, mint egy jó indulata van pont az a é -e dolgozat általában véve. Igen, tehát és ez csak jó. Szerintem egyébként ilyet, ilyet kéne tanulni, hogy ilyeneket tudjanak megcsinálni a gyerekek, csak sajnos ilyet egyáltalán nem tanulnak. Ugyanitt belenéztem Matekba is, és próbáltam nem végig röhögni az elmúlt két percet, mert félreolvastam hmm. az utolsó feladatot. Aladár Balász Csaba Dezső és Endre két napig dínyét szedtek. És olvastam, hogy Aladár b -b -b -zz -zz -zz -zz -zz -zz két napig dínyét tettek. és hogy mit lehet még itt kérdezni, hát a cifra fosásnál kiült ide a másikat hamarabb. De nem, hanem sajnos szedtek, és innentek ez egy ilyen munkatípusú munka feladat, és aztán kijön, kijön hogy hány x mennyi y, -szilon. akárhogy is van benne dínyés feladat is. Van benne dínyés feladat, és még az talán hozzá tartozik, de ez már igazán csak érdekesség, hogy a legtöbbet egyenletekkel, egyenletrendszerekkel meg lehet oldani. De ez hatodikban még egyáltalán nem is volt. És hogy a szakemberek azt tanácsolják ilyenkor, hogy a próbálgatás segítségével kell megoldani. És meg lehet. Most már ezt tudom, hogy tényleg meg lehet. Szóval, hogy nem kell egyenleteket megoldani hozzá, ami nekem akit problématot végeztem, azért ez fura. Elég fura. Eleinte így is próbálkoztam ezzel, amikor az elmúlt fél évet azzal töltöttük, hogy gyakoroltunk -e erre a felvételire. Ma már nem. Ma már nekem is ráállt az agyam. Azért is leszek kíváncsi, hogy meg tudom-e nagyon jól írni. És akkor most a most felszedett kompetenciák segítségével rakassál fel a gyerekekkel három képet a falra, ütve fúró, valamint a jelölésre használ zsírkét a segítségével. <laughs> Éppen, hogy az ellenkezőjét tették a hétvégén minden tárgytól, ami itt a lakásban arra emlékeztette őket, hogy egy fél éve készülnek erre a felvételre azt eltüntették. Ja, ezt teljesen meg tudom érteni. Tervben volt az elégetés a kertben, de aztán az égetési tilalomra tekintettel inkább csak kidobták. Egyébként is dögletes szaridő van. Bár egyébként nem annyira, mint tehát Budapesten, még viszonylag istenes, aki erre akar panaszkodni, azt bármikor szívesen leküldöm Borsodba. Tegnap olyan ködben vezettem, hogy 15 centit láttam a autóreflektorától előre, úgyhogy olyan úton oldaloktam végig 15-tel, amit egyébként nagyjából fejből végig tudok rajzolni, buckákkal együtt. Uh -huh. Igen, én is ma Bécsből hazafelé láttam minden nagy hóesést, hóvihart, ködött, esőt, pedig nincs olyan messze. Nincs bizony de az már a szabad nyugat egyébként. És ez azért mondom így, mert ekésztem én nagyon sokat a HVG 360-ot, mint egy nem túl jó újságot. Ezt még fenntartom. Viszont képzeld el, megjelent rajta a egykori kolléganőnk által forgatott és vágott Meleg a ideg diktatúrák című dokumentumfilm, amit hát lényegében arról szó, hogy milyen volt Melegnek lenni kádára alatt és ezek rendkívül érdekes sztorik. Tehát, hogy az a, az a rendszer, amiről valamit tudunk, meg valamit megéltünk belőle, én azt, hogy nem lehettem kis pia nyír, mert megszüntették, mire odaértem, annak egy tök más nézetét, egy másik sarkát, egy másik ö, ö, részét, rétegét mutatja be, ahol a jugoszlávia azt jelentette, hogy nem az, hogy menőlem, ezeket lehet onnan csempészni, meg farmeradrágot, hanem az, hogy megfoghatom a pasimnak a kezét. Hm. Piszok jó film. Három rész van fent belőle, és még egy negyedik záró része, ha minden igaz, mert felvásárolt darabbal van, nem egybe rakják fel őket, de még így is ajánlom. Tehát, hogy az egy hónapi előfizetésért meg lehet nézni, ha csak ezt, akkor már, az, már azért megéri. De igazából fent van az a dokumentumfilm, és abban kettő vénségesen vén, talán még puma vadászrepülő bácsi beszél arról, milyen volt vadászrepülőnek lenni 200 évvel ezelőtt, amikor ők fecskenyából megépítették az ő gépüket. Hmm, kedvet csináltál. Kár, hogy elő kell hozzá fizetni. Hát figyelj azt az egy sört, szerintem túléled. Igen. A teszti időszakban úgy emlékszem, mindig 360 forint. Értem. Jó, megfontolom. Jó, hogy elmondtad. Mondok egy ezzel teljesen semmilyen módon kapcsolatban nem levő amolyan rácsodálkozóst hírt, aminek minden android-telefonos hallgatónk örülhet. Engem meglepett pedig viszonylag régi információ, hogy a Google Assistant, tehát a Google-nak az ilyen megszólítható okos asszisztense, az képes tolmácsként viselkedni. Tehát azt mondod neki, most direkt fordítva mondom a e, hívó szavakat, hogy hey Google, e, be my interpreter from Hungarian to English, és lássd csodát, ő azt mondja, jó, mondjad, mondod neki magyarul a mondatot, és ő elmondja angolul. Valami 26 nyelv van benne, és, és a hír annyiban aktuális, hogy, hogy a telefonos asszisztensek azok most kezdték el ezt tudni. Az okos eszközök, tehát például a Google Home, meg a Google Home Mini, tehát az okos hangszórók, azok ezt már tudják egy ideje, és mert nekem van egy Google Home Mini, amikor ezt olvastam, egyből fölpattantam a az íróasztalom mellől, odaszaladtam a Google Home Minihez, és elkezdtem neki mondatokat mondani, hogy ezt fordítsa le, és figyelj, le tudta fordítani, azért az elég vadállat. Hát egyrészt ugye igen, másrészt azért bennem ott van az a kérdés, hogy de egészen pontosan hol fogom én ezt használni? Tehát, hogy szinkrontolmácsra nem nagyon van szükségem. Amikor mondjuk a helyemben vagy, és Bécsben, a vasárnapi boltzár miatt lényegében egyetlen pékségbe bemész, és németül nem tudva el akarod azt mondani, hogy, hogy szükségem lenne valami olyan dologra, ami nagy és kék és édes és almából van. És nem mutogatsz, hanem ezt mondod a telefonodnak magyarul, és aztán megnyomod a plégombot, és ő elmondja németül a kedvesen figyelő hölgynek. A kedvesen figyelő hölgy nem beszélt angolul egyébként? Egyébként nem, meg sokan voltak, meg, tehát, az, tehát nem, ez a szituáció valójában nem így működött volna, vagy működött. Nem voltak kedvesek, nem fért volna bele a nagy sorba, hogy mm. ott én ennek járjak, ilyenekkel vacakolni. Mindegy, csak azért mondom, hogy egy csomó helyzetet el tudok képzelni, amikor a gyerekedhez megérkezik látogatóba az olasz cserediák, aki nem beszél annyira angolul, mint olaszul, és akkor valamit így akartok megbeszélni. Ezekre jó lehet, tehát azért én el tudom képzelni azt, hogy egy ilyen gépi szinkrontolmácsos segíthet bizonyos helyzetekben. Elképzelnék, éppen el tudom, csak visszagondoltam arra, amikor az angolul és és a dadami belgául is beszélő jártálunk nálunk, még az előző évezetben. Nem lehet, hogy ez már ez az évezet volt. Na no, mindegy, is. és anyám és apámmal is kommunikáltam, ami azért volt meglepő, mert egyikük sem beszélt egyetlen egy olyan nyelvet sem, amit amit Mihály viszont igen. Uh -huh. És valamit így megértettek egymás, hát nyilván sokkal jobb lett volna, hogy akkor ott van egy, egy Google fordító, de hát abban még nagyon kicsi ember kellett volna beépíteni, aki egy Celeron processzor sarkainül és lóbálja a lábait. Uh -huh. Ott és akkor ez nem volt az ott. Sőt, okostelefon sem volt. Igazándiból ezt azért gondoltam elmesélni, mert, mert engem megdöbbentett, hogy mármint persze nem az döbbentett meg, hogy ezt tudja a Google Assistant, hanem hogy a magyar is a, a fordítható és a fordít tehát a, a, a fordítási célnyelvek és forrásnyelvek között is ott van. Tehát magyarról kínaira és kínairól magyarra is fordíthatsz. Azt mondom meglepően jól. Ki kéne próbálgatnunk, hogy, hogy mennyire, mennyire beszél ez a jószág magyarról idegen nyelveken? Mert ha abból indulunk ki, hogy mondjuk az azért az a Google Translate mit csinál egy szöveggel, és hogyha ezt nyomja alá a végén egy Textus speech-en, akkor, akkor még nem húztak ki ezért minket a szarból. Ez így van, meg arra én is rájöttem, amikor én kipróbálgattam, és azért jobb, hogyha tő mondatokkal próbálkozik az ember, vagy legalábbis ilyen nagyon egyszerű mondatokkal, és egy újságcikk szintű stílusos körbenfont magyar mondattal semmit nem tud kezdeni. De erre nem is számítottam. Jó van, na örülj már egy kicsit, hát figyelj, már ott tart a világ technológia, hogy... Bele lehet hozzá beszélni a gép tolmácshoz, és az lefordít dolgokat. Hát ja, tökrülök. Ez, ez egy olyan dolog, amit a Microsoft egyébként pont 5 éve megígért valamelyik Office Image filmjében, ahol a igen. kis indiai diákok rajzoltak a nagy digitális táblára, aminek a másik oldalán néztek be a kis angol diákok, uh, talpik Harry Potternek öltözve, és <sók> és aztán egyetértettek abba, hogy igen, barátom, te az újjad rajzoltál egy esőfelhőt. Hau wonderful! <sók> Így volt, emlékszem erre a filmre. Ellenben, amit viszont én ide kis filmet ajánlnék, az nem ez, bár egyébként szerintem a, a, a, a nagy céges image filmek nézés azért rendkívül szórakoztató dolog. Tehát most legalább fél tucatot tudok mondani, amit meg kell nézni az embernek ahhoz, hogy, hogy, hogy értékelje, hogyan gondolkodtak cégek bizonyos történelmi momentumokban. Kezdve mondjuk a Juville nevű Apple reklámfilme, sorozattal. Nem, nem Apple, AT&T volt, bocsánat. Ami az összes olyan technológiát tartalmaz, amit manapság használunk, viszont elkövetik azt a fasságot, hogy örigliszkott kérték fel a rendezésére, ezért súlyosan disztópikus az egész. Tehát, hogy a, egy sötét városban, esőben egy anyuka videó telefonál a csecsemőjéhez, aki el nem lehet otthon, mert valahol egy másik városban dolgozik, és ezt próbálták eladni jövőként. Ami hát a jelen, csak, csak most nem próbálunk örülni neki. <hállt> Na de nem ezt akartam ide rángatni, hanem a susotást, amit te minden bizonyal láttál. Igen, láttam, és nagyon szerettem is. Én is, mert azt is meg lehet nézni, hogy magyarul streamingben azt hiszem az HBO-gon van fent, meg nyilván mindenki lehet, ugye, varázsolni. Én is úgy emlékszem, valamelyik, valamelyik streamerem fent van. És az meg a szinkron talmácsolásról szóló rövidke film, etű, amit egyik kedvenc podcastunk, Hokomba Presszó, szóval, azt hiszem legalább féladáson keresztül alázott. Igen, igen, nagyon utálták. Ne higgyetek neki, az egy tökéletes dolog. Igen, és hát max 20 perces a film, és egy nagyon jó pofa szituációt bont ki egészen részletesen, és közben egy kicsit beszélgetnek arról is, hogy hogy, hogy milyen is szinkrantolmásnak lenni. Ha jól emlékszem, maga a kifejezés, a susotás, az, az, az volt ilyen szinkrantolmácsolási helyzetnek a slang neve. Lehet, hogy nem is slang talán. Lehet, hogy nem is slang. Az biztos francia jövvény egyébként, mert ilyen, ilyen Hangzású szavak máshol nincsenek, de azt hiszem, hogy az, amikor, amikor a szinkron tolmács egy embernek így mellettől mondja végig a fülébe, amit hall a másik fülévelő, igen, igen, igen, tehát amikor a fülébe sutogja a fordítást e, szinkronban az eredetileg hangzó szöveggel, ez a susotás. Ugyanannyira hihetetlen, mint a körlegzés a trombitásoknál. Igen. Talán még annyit elárulhatunk, hogy a susotásnak az egyik mellékszereplője, vagy hát pontosabban a két főszereplő mellett a harmadik fontos. Szereplő Osvárt Andrea, aki egy igazán szép asszony, meg meg egyébként produkciós cége is van, és ez a film az egyik első alkotása volt az ő produkciós cégének. És akit magára osztotta majdnem teljesen főszerepet? Hát! Hát magára osztotta a néma jónő szerepét. Ami egy hálás hiszen... be. Hát figyelj, ez volt nyilván a legolcsóbb megoldás, bárki tehát ha magán kívül egy másik Néha gyönyörű nőt kell felvenni, annak fizetést kell adni magának, meg nem kellett. Úgyhogy szerintem nem csinálta ezt rosszul. Innen is lehet nézni. Ugye itt meg kell keresnünk azt a filmet, amiben Andrew G. Vajna uh, idősödő producert játszik. <laughs> e, igen. E, megnézném ezt a filmet. Nem úgy én is szerintem benne lett volna. Viszont figyelj, csak ha már Andy Vajnát említetted, akkor e, beleakadtam egy cikkbe a napokban, ami talán nem is cik volt, hanem YouTube videó, de nem, mind cikk volt, mindegy. Ha leleplezzük Hollywood 30 trükkét, így hozzák létre azokat a helyzeteket, hogy bla bla bla. Egy ilyen igazi unalmas top 10 cucc volt, és persze végig pörgettem, mert kíváncsi voltam, hogy miket mondanak, és benne volt a, a zöld háttértől a tudom én, cukorból készült, fejen összetörhető kólás üvegig, sok minden. És az egyik, az arról szólt, hogy, a, hogy amikor tükör, tehát egy szereplő ül egy tükör előtt, és mi a szereplő háta mögül nézzük ezt a jelenetet, akkor hogy ne látszon a kamerahoz, mindenféle nehéz ügyeket kell elintézni. És ott azt állította a cikk, hogy az egyik terminátor, azt az eredeti, vagy a legelső terminátor filmben úgy oldották meg, hogy nincs is tükör, hanem csak egy tükörkeret, aminek a túloldalán ott ül e, a Termináltort játszó Arnold Schwarzeneggernek az ikertestvére, meg a hozzá beszélő Linda Hamiltonnak is az ikertestvére. És hogy többször elolvastam, és valóban ezt állította a cikk, de, de nem tudom, annak már nem néztem utána, szerinted Svarcinek van ikertestvére? Vagy arra gondolta, nyilván külföldiből lefordított cikk szerzője, hogy, hogy hasonlása, vagy testduglőre. Hát nézd, de most meguglíztam a biztonság kedvéért, és hogy nem nagyon találtam azt, hogy neki egyáltalán lenne ikertestvére, tehát mintha valamit ellene el fordít a félre. Az összes cikk Svarzenegernek a Y című filméről szól, oh. amit feldob, amiben viszont Ikertestvére Danny De ismerten, aki szintén igen, nem igen. rokona. Hát vagy legalábbis nem, nem egy Ikerek az egész, biztos. Értem. Jó, ez csak Endi Vajnáról jutott eszembe, de ez egyébként mara jó pufa volt, hogy, hogy, ez, hogy valóban szoktak így megoldani ilyen tükrös hogy egyszerűen nincs tükör, hanem ott van még egyszer ugyanaz a páros a túloldalon. Ez tetszik. Na jól van. <kül> Menjünk nézzük akkor, hogy mi, mi is történt a héten a tech világában, Ebből majd úgy kikalandozunk mindenféle érdekes helyekre. De van itt egy hír, amit neked kell megmagyaráznod. Én csak tudom, hogy mindenki leesett állal bámulta a hír, de nem tudtam, hogy ez miért érdekes, de te biztos tudni fogod. Itt nagy zárójelet, lehet nyithatok gyorsan. Mindenképpen. Amennyiben uh, Guszt Schwarzenegger. Uh, Arnold Schwarzenegger édesapja, aki uh, uh, több minden mellett katonai rendőr volt a világháború alatt. Uh, NSD. D.A.P. és S.S.A. tag, és a többi, és a többi. Neki van Wikipédia oldal, ezt mindenki olvassa el magának. És hogy tényleg volt egy másik fia is. És ha az ember azt írni, hogy a Arnold Schwarzenegger az egy ilyen kemény férfiasra hangzó kő, kő, durva név, akkor kell tudni, hogy volt még egy másik fia, Meinhard Schwarzenegger. Meinhard. Meinhard, igen. Nem Diehard Schwarzenegger volt a másik, ah. esetleg. Sajnos nem, nem az még, még ütne rajta egyet, de hát nem. Értem. Jó, lehet, hogy ő ikertesó volt. Bocsánat, 71-ben meghalt Meinhard Schwarzenegger részegen autót vezetve. Tehát akkor a Terminátor sztorit teljesen és valamit félrefordítottak, az is lehet, hogy úgynevezett Leiter követtek el. Azt, mi az a Leiter -Jakab? Ezt tudom, tud, mindig tudni vélem, de sose tudom pontosan. Az a fajta értelmezavaró helyesírás, fordítási hiba, ahol ahol egy ö, szóképet, valami, hogy valami szónál nagyobb alakulatot nem veszel észre, és ezért, ezért félrefordított. De hogy szó szerint fordítasz le dolgokat, amit más jelentek. Jákob Lajtól járja helyet, Lejter Jakobot fordítasz, hát azért lássuk be, hogy egészen más. <gül> Igen, értem. Jó. Szerinted ö, belevághatok? Igen, miért vett egy plédet, a viza 5,3 milliárd dollárért ez az, ez az. A Plaid egyáltalán mi az a Plaid? Az egy startup, azt tudom, de hogy mit is csinál, és hogy a Visa nevű kártyatársaság az minek vette meg ilyen nagyon sok pénzért? Nagyon jó kérdés. Rendkívül jó kérdés. Nagyon tehetségesen feltett kérdésről beszélünk. Csak típjei vannak. Amennyiben fintex átlapot venni mostanában az egy ilyen jó biznisznek számít. Egy olyat, ami api is környezetet gyárt, hogy össze lehessen legózni egymással különböző pénzügyi szolgáltásokat. És még ebben bizonyított, és vannak ügyfelei, az pláne jó biznisznek számít. És a harmadik pedig, hogy az előző befektetési körben vastagon ott volt a Mastercard is. Tehát a vize így elhapolta Üh, igazából. Pénzük nyilván van, van, mint a szemét. És azt, hogy miért ilyen drágán vette, mondjuk arról én is tudok azért, sejtek valamit. Raktak beléjük egy csomó pénzt, tehát hogy mondjuk lehet, hogy Így. kevesebbért meg lehet volna venni, de lényegesen kevesebbért valószínűleg nem. Ugye ez a cégérték dolog, ez egy érdekes történet, és esetleg azt érdemes pár szóban elmondani, hogy hogyan is alakul ki egy startupnak a cégértéke. Mert nagyon egyszerű, úgy alakul ki, hogyha nekem van egy KFT-m, amit egy forintos alaptőkével csináltam, bár úgy nem lehet, de jó, akkor 500 ezer forintos alaptőkével csináltam de ez mindegy is, mert jön egy befektető és azt mondja, hogy én adnék neked 10 millió forintot, és ezért kérek 10 százalékos tulajdonrészt, akkor ezzel ő automatikusan 100 millióra értékelte azt a céget. Tehát ő azt mondja, hogy ő a jelenlegi cégérték a 100 millió, ebből én 10 ot megvásárolok 10 millióért. Ezek után, hogyha 100 milliónál kevesebbért adnám el azt a céget, akkor jön neki a befektetése az nettó veszteségbe fordulna. Tehát, hogyha csak 50 millió adnám el a céget, akkor ő csak 5 milliót kapna a 10 áért és akkor 5 milliót bukott. Tehát magyarul a befektetési körök valódi értéke, az meghatározza a cég értéket is. Nyilván a befektetők ragaszkodni fognak ahhoz, hogy minimum azon az értéken adják el a céget, hogy az ő pénzük visszajöjjön. És mivel a, a Plaid kapott ilyen 400 meg 300 milliós köröket is, tehát egyszerűen annyi pénz volt benne, hogy nem lehetett kevesebbért megvenni ahhoz, hogy a befektetők, a korábbi befektetők visszakapják a befektetésüket. Igen, az utolsó befektetési kör végén 2,6 milliárd dollárra meg az apró értékelték. Most erre ígért még rá egyébként jó alaposan. Hát lényegében megduplázta akkor a vételárat, biztos többen akarták megvenni, és így aztán tényleg a befektetők, na ez egy olyan startup, ahol a befektetők jól jártak, mindenki szépen visszakapja azét és még kap is rá egy szép prémiumot. Igen, ugyanígy nézzük meg mondjuk a tavalyi 2018-as net income járt a vizának, az 10,7 milliárd amerikai dollár volt. Hát az mondjuk érdekes. Tehát egy fél éves profitjával? Egy fél éves profitjával. Aha. fél éves profitból kivál, kivédekezni azt, hogy nem jön valaki, aki ugye ezt a ajánlatot, amit a play ad, le tudja rakni az asztalra, és ott van zsebben egy egészen jó fintek cég, az annyira nem tűnik rossz üzletnek. Uh -huh. Értem. Na jó, akkor így már kb. értem. Minden esetre azt tudom, hogy ezt úgy tárgyalta a sajtó, hogy hú, azért ez jó sok pénz volt, amit itt kiadtak. Mindenképpen jó sok pénz volt, Magyarországról nézve egyébként, ahol a viza az hagyományosan erős márka volt egészen sokáig, majd pedig most már úgy kell keresni azt a bankot, ahol vizáskártyát akarnak neked adni, meg tűnik. Igen, és hát ennek a töredékért lehetett olyan dolgokat venni, mint a Youtube, vagy a Whatsapp, vagy az Instagram annak idején. Na jó, de az egy, az egy millió évvel ezelőtt volt. Hát azóta bevezették a csokot, meg a hét családnak olcsóbb a kocsi, meg az összes többi ilyen szarta startupok világában is. Magyarul annyi ingyen pénz van a piacon, hogy rossz nézni. Még, könyörgöm, még a, még a lányomnak is van pénze. Még ők sem mentek rendesen csődbe, hogy megérdemelnék. Hú, képzeld el, a Bécsben, a Bécsben egy csomó különféle szolgáltatónak a rollereit láttam, amik egy dologban hasonlítottak egymásra, hogy ahol lelettek parkolva, ott valaki biztos, hogy felrúgta őket. <gül> az összes, amit láttam, jó, nem az összes, de a többség, az fel volt borítva. Meg lehet persze, hogy a szél tette, de az is lehet, hogy a bécsiek nem szeretik őket. Ö, olvastam nem egy cikket, csak nem emlékszem, hogy hol is, nem emlékszem, hogy ki mondta. Ami hát ez, ez, hogy is mondjam, csökkenti az információjártékét. De arról beszélt a valamelyik városi, ilyen uh, dokkolóval ellátott uh, Bicikli bérlős szolgáltatásnak az üzemeltetője, hogy amikor megjelentek a dokk nélküli uh, rollerek, akkor kaptak egy csomó panaszt, hogy nem működik az apjuk arra a roller. Úgy kértem, hogy ezek az egyéni embereknek hogy ez nem mi vagyunk. A másik pedig hogy az emberek megpróbálták a rollereket betömködni az ő dokkolóikba, mert hát ez mi az, hogy nem kell ledokkolni se ez biztos hülyeség. <gül> Tehát, hogy még kis kell pucolni a dokkolókat, uh, és itt tök káoszt okozott az egész. Uh, mindezt úgy, hogy, hogy egy használt is, mert volt az a vég, és utána csökkent a profitjuk is. Pusztán az, hogy ellepte a várost a 1-2-3 roller cég. Aha. Szegény emberek, el kell igazodniuk a mikromobilitás legsötétebb bugyraiban. Nem lehet könnyű az embereknek. Kotkezetők és sáskajárás, csak gondolj bele. Igen, igen. Na viszont nem csak a vízavet majd számára tökéletes szolgáltatást, hanem mi is vehetünk egy számunkra tökéletes vajazókést, ami Szerintem csodálatos. Nem is olyan nagyon drága. 13 font, azt hiszem. És többféle funkciója van, de én ebből csak egyet szeretek nagyon. hol ebben többféle funkciót? Hát, ugye lehet vele felkaparni a fagyott vajat. Ez eddig igen, ezt meg Van az olyán, olyan olyan fűrészfog, amivel a, a keményre sült pirítóst el lehet fűrészelgetni, reszelgetni. Jogos. És van egy, a tetején meg van egy nagyobb fűrészfog, amivel most azt nem tudom, hogy pontosan mit lehet csinálni, biztos a, a mellézni. tehát bacon is fel lehet aprítani bacon-szilánkokra. Na mindegy, de nem is azért szeretjük, vagy nem tudom, te, te miért szeretett kelt ezt a vajazókést? Én azért, mert egyrészt rendkívül szeretek vajat tenni. Másrészt, mert mivel teljesen idióta vagyok, a vajat mindig be szoktam rakni utána a ütőbe, ahelyett, hogy kint tartanám egy vajtartóban, ahogy az Isten azt megadta. Igen. Ami miatt fagyott vajdarabokat próbálok mindenféleképpen szétkenni, egyrészt a felkaromon, másrészt pedig a kenyéren. Amiatt hát nem kényelmes. És akkor valaki egyszer csak kitalált hogy mi lenne, ha egy olyan vajazókést, amin van egy csomó kis lyuk, amivel a vajat, eh, hát eh, tulajdonképpen göndörszőke barbi hajjal alakítjuk át. Vagy válspagettivé. Vagy igen. És hogy ez egy olyan megoldás, egy olyan problémának, amely problémáról én tudtam, de sosem hittem, hogy ennek a megoldásra eszköz kell. És hogy ráadásul mechanikus. És most eszköz, hogy egy fél órával korábban kiveszem a vajat a hűtőből. Hát nem mindig tudhatod fél órával korábban, hogy vajat fogsz akarni enni. Igen, igen, hogy előre leszek ilyes. Igen. És akkor itt van egy, egy vas darab, ami ezt teljesen megoldja. Nagyon inspiráló, na. Igen, csodálatos. Igen, én is, én is ezt szeretem benne, azokat a kis lyukacskákat. Megpróbálom leírni pontosabban, tehát, ahol a, az éle van a vajazókésnek, ott az élhez egészen közel egymás mellett egy lyuksor. Fogl helyet, és az egyik oldalán a lyukak előtt egy ilyen ásószerű bemélyedés is van, ami hegyesen ér véget. Tehát igazándiból mint olyan, mint egy, mint a, a, a hókotróknak a tolólapjai, mint hogyha a hókotrotoló lapján lenne egy lyuksor, tehát hogy ki tudja menni a, a feltorlódott a más, a hó a másik végén e, kis henger formában, vagy, vagy spagetti formában. Nagyon ügyes, mert így ki vája a vajat, és aztán formáz és gondolom egyébként, hogy a mechanikai behatástól így ezek a kis vajdarabok meg is olvadnak valamelyest, és immár kenhető lesz. Itt szeretném jelezni hogy egyébként nem feltétlenül fontos 14 fontért megvenni egy London Design ezt az eszközt, mert vannak krónyai, Most hirtelen AliExpress-en kerestem rá. Ehhez nagyon hasonló eszközre. Ott 2,7 amerikai dollárért küldik ide Olaszországból. egy gyorsan kettőt, köszi. Még előtte megnézem, hogy hová lehet lenyomni ezt az árat, mert biztos, hogy van még ennél olcsóbb, de igen. Tehát amennyiben találok, úgy majd bejelentkezem. Lehetne csinálni, mert tihet a orosvaj az mert ez tényleg nagyon inspiratív, bár Azért ezt tegyük hozzá, kedves hallgatógyerekek, hogy a vaj helyes tárolási módja az kint van a, egy tányérom vagy egy vajtartóban a frigideren kívül, ugyanis nem olvad el, de aki esetleg attól tart, annak tudom mondani, vagy hogyha mondjuk azt attól fél, hogy a legyek repkedik be a vajat, hogy a vajat kivesztük az ő csomagolásából és beletesszük egy tál vízbe, ami ellepi a vajat, az Szintén tökéletes tárolási mód. Amikor, ha enni akarunk bele, csak leöntjük róla a vizet, és már kenhetjük is a vajas kenyeret. Szóval, hogy erre igazán nincs szükség, mert nem kell betenni a vajat a frissiderbe, és akkor nincs szükség ilyen trükkös vajazókésre. De hát ezt nem mindenki tudja. Igen, meg az embernek csak jó érzése van attól, hogy hát na, hűtőben tartja a dolgokat, amiket a modern technológia tesz nekünk lehetővé, ami miatt ezek hidegen nem romlanak meg sehol, még ha tudjuk és hogy a vajaz nem ilyen. Igen. Ho, ho, megvan a trükk. Amennyiben, hogyha Spanyolországban vagy Európán belül rendeljük, akkor rárakják a postázást. E, mi van? A, vajazó, <gül> a vajazók kell, és, se, bocsáss, meg. Sinternetesgetek. Sinternetesgetek tehát Megnéztem, hogy a két dolláros vajazók is mennyibe kerül, miért kiszeretjek Budapestre. És hát, hogy is mondjam, vállalhatatlanul drága, négy dollárra nő az ára. Úristen, azért ez tényleg elfogadhatatlan. Megrendeltem kettőt, neked is lesz. Jaj, te jó, imádom, imádom, köszönöm szépen. Kedves hallgatok, hát az kedves élőben AliExpress-hezünk című adásunkat halljátok. Igen. A következőben sorozatot fogunk nézni, és közben söröket bontunk. Lehet, hogy akkor mindjárt rendelhetnénk az Etsiről, ami a nemzetközi meska.hu egy-két bébi odát is. Nagyon sok bébi oda került oda fel egyébként minden kézműves, tarisznyás lány Bébiodákat var nemezből és fú üvegből. Meghorgol, és nagyon szép bébiodák, Tehát, hogy az a durva, hogy én ezt karácsonykor egy környékén egy cikkhez megnéztem, sokkal menőbb bébiodák voltak a, a, a, az amerikai meskán már akkor is, mint amit a Disney beígért, hogy majd egyszer csak tavasztól lehet kapni az ő boltjában. Igen, és hogy azt a tavaszi kampányt nehogy elroncsa valami, ezért a Disney felment az ecire, és minden bébi odavalogató e, fiút és lányt jól megfenyegetett, hogy a gatyát is leperlik róluk, hogyha nem veszik ki gyorsan az ő szellemi tulajdonukat a, a kínálatukból. Igen, de azért még mindig vannak olyan kereső szavak, amikre kidobja a bébi ödet. Például, ha azt írjátok be, hogy the child, akkor az, <gül> hát hogy is mondjam, nagy segítség, hogy megtaláljátok a, a bébi Elgépelt, Mandalorian szavakra is elő fog jönni. Aki ügyes, az még talál. Oké. Okay. Már csak e, azt a kínos helyzetet kell tisztázni, hogy ugye beszéltünk a Mandalorianról talán az elmúlt adásban, ahol én elárultam abéle tudatlanságomat, hogy nem tudom, hogy mikor játszódik a Mandalorian sorozat már mint a Star Wars univerzum időszámítása szerint, és e, nem is tudom, abban, valami abbeli kételjemet fogalmaztam meg, hogy hát ez biztos nem lehet az igazi jóda, már mint az a jóda, aki luke tanította bár már nem tudom, hogy azt miért gondoltam, és nem egy felháborodott hallgató utasított rendőr de hülye vagyok, hát az általunk ismert Yoda már rég halott volt, amikor a Mandalorian játszódik. A Baby Yoda az nem Yoda mester kicsiben, hanem esetleg Yoda mester ükonokája, de nem tudjuk, hogy van-e egyáltalán családi kapcsolat. Két dolog egészen biztos. Az egyik, hogy a Baby yoda azt valaki egyszer megszülte. Ehhez kellett legalább még kettő joda lény, Hát kettő nem biztos, hogy kellett hozzá, de egy biztos kellett hozzá. Egy meg egy, aki adta hozzá a másik felét a genetikájának, hogyha ezek a lényegek. A csigák is meg tudják ezt egyedül oldani, nem kell hozzá. Nem, el a csiga. csigából kettő kell, csak azok az adott ismerkedés hevében döntik el, hogy ők most egészen pontosan mi. Ki lesz az anya? Így így döntik el. De van olyan állata, ami himnős. Vagy a himnős az az hogy az, az, az, nem az, a csiga, a... az nem. ami szűzlemzése képes, na az nem tudom, hogy micsoda. Már a szűz már túl jó, ennek majd hamarosan utána nézünk. Szóval egy-két, igen, egy-két felmenő joda kellett hozzá. A jodának tudjuk a faját. Azt hiszem, hogy nincsen megjelölve. De én sajnos még ott ragadtam a, a, az egyszín, és most egy róka alakú gyermek, ilyen rugdalózó és mászkáló dolgot nézek, és minek utána a kis unokaöcsémmel való játékkal töltöttem a délután, ami úgy néz ki, hogy elgurítok neki egy golyót, vagy pedig vagy visszagurítja, vagy nem, vagy valamitok más csinál, ez az engem nagyon megfogod, de most hamarosan be fogom zárni ezt a tabot, és szívesen folytatom az adás felvételét. Figyelj, egy kicsit nagyobb lesz, akkor már elguríthatod neki a labdát, és ha ő fogában visszahívja hozzá, akkor, akkor hívhatod őt Cézárnak. Vagy intek az ilyen kézicsetintővel. Igen, nagyon jó. De egyelőre még olyan, de ezt a trükköt nem tudja, az, hogy leveszírolom a szemüveget, de már nem töri össze, az például igen. Oh. Ez egy nagyon gazdaságos dolog. Igen, ezt érdemes, ezt hamar megtanítani a kisdednek, hamarabb, mint hogy visszahoz a fogai közt a labdat. Rend, jött olyan okos nevice volt, a butább kollégám. Nem akarom megkérdezni, ki volt az. Nem is mondok neveket, mert nagyon sokat dolgoztunk együtt. Magam is a butaság, hát bűnébe estem, amikor azt hittem, hogy Bébi Oda az esetleg Luke tanítójának a gyerekkori kiadása, hiszen a Mandalorian valahol az eredeti trilógiának a vége után kezdődik, ugye? Valahogy úgy, erre vannak ilyen évszámok is, de azt, azt tudom neked javasolni, nézd meg a minden idők legjobban elnevezett uh, ilyen fan adatbázisán, ahol az összes Star wars dolog ott van hosszú szócikekkel, ez a Wikipédia. Igen, a Wikipédia, aminek valóban csodálatos a neve. Arra azért kíváncsi lennék, hogy ennek a szempontnak a figyelembevételével a Mandalorian-t végig valami rajongó, mi szerint, hogy tehát, hogy a kontinuitás rendben volt-e, és amit az eredeti ős trilógiában szálakat félbe hagytak, azokat a Mandalorian elvárja, vagy legalábbis nem megy a szembe velük. Mondjuk azt gyanítom, hogy volt ilyen, aki ezt megtette. Azt nem tudom, viszont Virédnek Virednek volt egy nagyon jó cikke. Van egy kedvenc amerikai katonám. Ez a Angry Staff Officer nevezetű, Mostanra azt hiszem, a Nemzeti Gárdában van, egy Rémi Intelligens Csávó több podcastot csinált már, volt köztük Star Wars-os rész is, meg volt teljesen komolyan vett hat történet is. És ő időnként megírja különböző popkultúralis termékekről, hogy, hogy jó vagy rossz -e benne a katonáskodás. A Star Wars-ról különösebben nem volt jó véleménye korábban. Kezdve az, hogy miért nincs a Star Wars-ban tisztességes tank. Ez annyi, erről annyit beszélt, és annyira jó cikket írt, írtam, belőle összefoglalót egyszer az író.hu-ra. Ja, hogy azon szomorkodott, hogy Csupa olyan lépkedő csapatszállító van. Igen, igen, igen, ami könnyen támadható, nincs rendes fegyverzete, nem lehet forgatni, ö, stb. Tehát, hogy tulajdonképpen PSH-kkal nyernek a, a birodalmiak. Miközben korábbi filmekben voltak sokkal jobb tankszerű dolgok. Uh -huh. ja, és senki nem használt tüzérségi tüzet, csak én nézem, izé közvetlen rálátok és ellövök ágyús bohóckodást. Értem. És most megírta azt a Mandalorianról, hogy végre van egy olyan Star Wars hős, akinek van fogalma a taktikáról. Úgyhogy azonnal a, a fejvadászt minden serege élére, mert ez a csávó, az, ez tudja, hogy merre kell menni egy csat téren. Ó, és ez lehet, hogy a, azzal függ össze, hogy neki van lángszórója és beépítve a tenyerébe? Hát meg tervez azzal, hogy merre fogja majd terelni, aki hívják a ellenséget. Ott volt az a, az a rész, amit még mind a láttunk, tehát én is, amiben a, hát jó, kinek a hétmesterlő és kinek a hétszamuráj sztoriát játszák újra, tök ki van találva, hogy hogyan fogja kiirtani az ellenséget nagyon csúnyán. És az ellenség azt is csinálja, amit elvárnak tőle. Egy falunyi, földműves, a Mandalorian segítségével birodalmi lépegetőket, ilyen kisebb, ezeket a kétlábú madárszerű lépegetőt e, ejtenek el. Elég nehezen sikerül egyébként, én úgy emlékszem. Jó, volt ezek azért kemény dolgok, és nem is teljesen hülye a legénysége. Igen. Az mindig jó, hogy az ellenség többé kevésbé mutatja az jeleit egy. Akár egy ilyen katonai science fictionben is. Igen, ezt nem vitatom. Na jól van szóval, hogy őt érdemes elolvasni a Mandalorian harcértékéről. Igen, meg úgy általában nagyon szórakoztató, tehát egy, egy okos ember, aki érti a szakmáját, még hogyha ez a szakma, ez a katonaság is. Belinkelem majd a podcastját is. Volt páncélos történelmi, mesterlövész történelmi, ötrészes, meg hat részes podcast egy másik csávóval együtt. Mindenféle videójátékok közben hallgattam végig ilyen háttérzalként, és hogy szórakoztató, okos, mint egy jó történelmi műsor, de olyan, olyan igazán jó. Hmm, hmm, hmm. Jó, Na jó lesz. Beszéljünk a saját veterányainkról szerintem, mert uh, óvatanul azt kértük tőlük, hogy jelentkezzenek, és nagyon sokan mondták azt a múlt kiadás után, hogy ők, ők 281-ben a meti hallottak már. Hát tulajdonképpen még viatnámba kezdték a hallgatásunkat, és az utolsó hagyták abba. Ezzel egész biztos, hogy jobban állnak, mint mi. Mert ugyanúgy a legtöbben benne voltunk, de szerintem volt olyan adás, amiben valamelyikünk nem szerepelt. Nem talán olyan volt, hogy te egyszer nem voltál benne, és csak mi a egykori harcostársunkkal, gazsal ketten beszélgetünk. Azt hiszem volt, hogy valannal távral megpróbáltam bejelentkezni, és nem ment. Tehát ilyen, ilyen harmadik világbeli ország rémlik, mint, hát uh, vagy vagy Amerika, ahol, ahol nem volt a rendes internet. Igen, igen, Amerikában egyszer nagyon rossz volt a wi fi Igen. Hát amint ez teljesen hétköznapi New york barátom a napokban újságolta, hogy azért nem tudunk most rendesen skypolni, ahogy szoktunk, mert éppen bevezetik hozzájuk a 100 megabites internetet New York, New Jersey-ben, és így mondtam, hát, hogy jó van, de hova, hova kakíjak, ugye? Az, az nálam már nagyon régóta Ilyen utánam vágott reklámajándék, és itt ez a Magyarországon így van. Bizony? Igen, ez a három joghurthoz adják a 100 megabitett kb. Így. Na úgyhogy hogy valamiben jobbak vagyunk. Pont néztem a héten egyébként, hogy az internet szolgáltam ismét elfelejtett szólni két fontos dologról. Az egyik, hogy lejárt a hűségem, a másik pedig. Ja, és a hűség az azt jelenti, hogy megint aláírek ugyanaz az egy szolgáltatóhoz aki olyan dolgot itt elhúzni a kábelt. A másik pedig, hogy már van egy gigabit. És hogy tulajdonképpen, ha felhívtak volna, akkor azt mondanám, hogy jó napot kívánok, akkor küldjön meg egy papírt, amit alá kell írni, és akkor kérem, és kérem van a, kérem a jobbot, igen. Hát ezt megteheted még ilyenkor, nem, nem írsz alá automatikusan újra egy hűségnyilatkozatot, hanem átkerülsz egy hűségmentes csomagba, szerintem. Jaj, persze, de hogyha a csomagomnak, akkor nyilván megpróbálnak a legéretni egy ez mindig így van. Ja, akkor igen, persze. Tekintve nincs igen, igen. költözni az ezért az a kivételes helyzet, hogy akár alá is írom. Szórjanak valami dolgot a tetejére még ajándékba. Romlott cukor picit rágós zserbó, akármi. Onnan jutottunk idáig, hogy megkérdeztük a hallgatókat, hogy van-e olyan, aki az elejétől kezdve hallgat minket, és kiderült, hogy nem egyen, nem ketten akik mindenféle érdekes fórumokon jelentkeztek. Igen, igen, igen, tömegek. Már-már kedven van adásba bejátszani a rock egy című klasszikus lágert, de Ferenc van tiltakozna, már szalad is vissza a kamerához, hogy ezt tegye. Van még valaki, aki sikítva tiltakozik mostanában, ez az Apple, akit, akit nagyon rosszul érintene, hogyha az EU bevezetné a kötelező USB-C és mobiltöltős kábelt. De nem is azt akarják bevezetni. Most erre hát ez az. Tehát, hogy segítsen az Apple, amennyire tetszik. Az EU alapvetően azt akarja bevezetni, és ezt tényleg ang sokan értették félre. Nem az, hogy legyen USB-C minden Apple eszközen, akkor is, csak kézzel kell ráfúrni a Tim szombat délután a panelban a lyukat, hanem arról, hogy adjanak már Apple-ék is egy olyan töltőt hozzá, amit más eszközökhoz is lehet használni. Amit az Apple nagyjából elkezdett, azt hiszem, a, a 11-es iPhone-hoz adnak még egy olyan olyan töltőt, ami kizárólag a szomszédbancskének a megdobálására alkalmas, de az összes többihez normális vatszámú meg, meg amperes nagy töltőt adnak, ami okés. Okay Tehát pontosan mit akar akkor az EU, hogy olyan töltőket adjanak a gyártók a telefonokhoz, amik más dolgokat is tudnak tölteni? Nem tudom, mikor volt olyan más típusú eszközöd, amit nem az ebből gyártott? Hát van itt a családban sok de ilyen. mostanában ezek, ezek úgy, szok, úgy szoktak kinézni, hogy kapsz egy ilyen fekete szart, amit bedugsz a konektorba, amihez lehet csatlakoztatni egy bármilyen típusú kábelt. Igen. És miért a bármilyen típusú kábelt hozzá csatlakoztatod ez a jó szekkhoz? onnantól kezdve annak USB-C vége van, Lightning vége van, Micro USB vége van, Borotva zsinór vége van, nagy feszültségű kábel vége van, Pax vége van, akármi. A paks vége van az azt jelenti, hogy akkor tudom tölteni a telefontöltőmről Pax-ot. Igen, igen, hogy a paks lemerülne. Uh messzire vezet ez a gondolat folyam. Jó, abba a túlzást. De hogy mihét egy olyan ilyen két részből álló töltőcsomagot adsz, aminek az egyik rész akárban, a másik rész pedig a töltő töltőkocka. Aha. Onnantól kezdvést lehet azt mondani, én kevesebb szemetet termelek, hiszen az a töltőt azt lehet használni minden másra is. A következő telefonomhoz esetleg nem is veszek még egy töltőt, hiszen mindenkinek hány olduk nyolc zarab a alján. Aha, Így akkor már értem, hogy akkor most mit is mit is akar állítani az EU, és hol lehet ezt félreérteni arra, hogy minden Apple eszközön USB-C-s töltő legyen, akkor tényleg nem kell nagyon visítani. Jó. Nézzük a következő hírt. Ez... Pillant, ragadjunk már meg itt még egyre. Ó, oh, mindig vissza löks minket Igen, a ilyen retrográd hírek ma. mocsarába. Igen. Amennyiben a kedves hallgatók, a heti kérdés a következő. Az első az az egyszerű igen-nem válasz is beírült, azért a bővebb, bővebb kettes kérdésre feszüljetek majd rá. Majd én megpróbálok hallgatóként reagálni most, jó? Van-e nektek otthon egy olyan dobozotok, vödörök, adatok? esetleg, hogyha ott környezetutasok vagy, akkor vázolj amelyben nagy mennyiségű régi, nem használt kábel található? A én hallgatóként jelentkezem, nekem fiokon van ilyen kettő is kettő A fiók az is egy tipikus. Igen. Megdobozom megdobozom is van. Igen, nagyon sok. Ugye hiszen minden, akármilyen eszközt veszel, az biztos, hogy kapsz hozzá egy, egy USB USB és mikro USB kábelt, ha kérsz, hanem. Igen, meg veszel is egy párat, meg van egy-kettő, ami mintha rossz lenne, de le kéne tesztelni. Ez a, a legalja ennek a, a csomagnak. Jaj, az mennyire rossz, amikor így csak úgy kivesz az ember ebből a fiúkból egy kábelt véletlenszerűen, és az adatkábelként nem funkcionál, hanem esetleg töltőkábelként, vagy úgy sem. Igen, igen, ez a, a, a gyanúsan szar, vagy lehet, hogy más a használom kategória, az mondjuk egy borzasztó. És a másik pedig ebből használtak -e már bármit újra, és hogy igen, akkor mi volt az, aminél úgy éreztétek, hogy oké, okay, akkor ez a skázival idén még kikötöm a karácsonyfát. <gül> én használtam újra kábeleket, tudom is, én USB-A volt itt, meg ilyen USB-hosszabbító, amit használtam, Ethernet, volt kis ilyen, még valamelyik routerhez kapott rövid cuki narancsárga Ethernet kábel, amit színes aztán valóban használtam. Nagyon szeretem őket. Most éppen megérkezett a PS4 szerény hajlékunkba, és ezért kellett egy, egy switch, ahhoz nagyon jól jöttek ezek a kis cuki rövid kekábelek. Erőt eszembe a héten használtam újra USB hosszabbítót, mert Miskolcon találtam egyet. Következő problémát kellett megoldani. A tévén van egy darab USB csatlakozó, mint, mint a tévéken, úgy általában. Ennél többet én még nem láttam. Biztos van egyébként olyan drága tévé, ha gondoltak erre. Ide be lehet dugni egy pendrive-ot, amiről a filmeket lehet lejátszani. Vagy ide be lehet dugni a kromkasztot, és akkor az kap tápot. Igen. Úgyhogy kihúztam paraszt módon egy URB hosszabbított tévé elé, kihúztam oda a kromkasznak a tápját, mellérektem egy pendrive-ot, és megmutattam anyámnak, hogyha ez dugod be, akkor a kisvárosi gyilkosságok. 19 és 20 éve vagy ezen a két pendrive-on található, ami valamiért semmilyen streaming -e nincsen fent. Ha a másikat, akkor például Netflix és az összes többi működik. Uh -huh. Az, hogy az a USB miért nincsen elérhető helyen, vagy miért nincsen kettő az alatt, és az egyik az elején, ahová az ember bedobna egy pendrive-ot, azt amúgy nem nagyon értem. Ugyanakkor ezzel a hosszabb időkábellel ezt így körbe lehetett drotozni tulajdonképpen. Egy szép napon majd ezek a dolgok működni fognak. Hát azt meg tudom mondani, hogy miért csak egy USB van rajta. Mert hogy biztos van a tévének egy olyan egyel drágább verziója, amin kettő van. A minden bizony van, ez olyan, hogy miért van minden összesen kettő darab HDMI, ami olcsó tévé. Így van. Azért, hogy ez kevés legyen. És ezért a drágább tévét kell megvenni. Azért ezt a részét eléggé gyűlölöm a kapitalizmusnak. Szándékosan csinálnak korlátozottan használható eszközöket azért, hogy mondhassák azt, hogy van olcsó verzió is. És tudom, hogy, tehát tudom, tudom, ne sziszszenny felkedves hallgató, tudom, hogy sok esetben ezek az alapeszközök, ezek kielégítenek alapigényeket, amikre, tehát van, akinek ennél többre nincsen szüksége. Nekem is van ilyen, van ilyen vásárló a családomban, de ezt akkor is utálom, mert ezen, nem tudom, nagyon keveset spórolnak meg, nem? Egy USB, tehát egy USB megspórolásával, ez filléres tétel lehet. Csodálkoznék, hogyha ha egy centnél nagyobb összegekről beszélnénk. Igen, és hogyha mondjuk egy millió tévét eladnak, akkor ugye az tízezer dollár spórolás, Igen. Hát figyelj, az pénz, de azért nem olyan nagyon sok pénz, hogy azt érdemes lenne, Tehát azt azért elköltik egy podcastnak a szponzorációjára, vagy egy, egy, egy per egyes hirdetési oldalra. Nagy hirtelen rá a 205 forintba kerülő, de 327-ről le LG-n, ami 55 calos. Ez volt az első, amit kidobott a Google, tehát ezért választottam ezt a márkát. Azon kettő darab USB van. Na tessék, egyből, egyből. Tehát lehet, tessék. hogy van egy, egy három USB-s verzió is, ellenmert azért már a májdat is ott kell hagyni. Igen. Na, ennyit a drótokról? Szerintem mindent megbeszéltünk, amit drótokról meg lehet. Akkor beszéljünk meg mindent a GDPR-ról, amit meg lehet. Ó, oh, ez ennyire szomorú téma, de mondjad. Igen, ez elég szomorú, szerintem is. Készült egy felmérés, jó sok egyetem közösen mérte fel azt, hogy akkor most, hogy már a GDPR bevezetése óta eltelt egy év, megelőtte a felkészülési időből még kettő, most akkor hogy áll ez a GDPR dolog? És hát arra jutottak, hogy nagyon rosszul áll, nem csak azért, mert a legtöbb cég megbukna a GDPR megfelelőségi vizsgálaton, de azért is, mert a gyakorlatban kiderült, hogy úgy, ahogy a GDPR most szabályozza ezt a világot, úgy nem lehet betartani a szabályokat, mert hogyha a GDPR előírásait betű szerint követnénk, akkor egy weboldal, azt hiszem ilyen 40-50 alkalommal kérdezni meg, a, hogy kérnék ki a hozzájárulásunkat, a cookie consentet, ami Hát sajnos eléggé elrontanának az oldalnak a használati értékét. Úgyhogy valami olyasmi derült ki -e ebből a felmérésből, hogy a cégek részben nem értik, hogy mit kéne csináljanak, részben nem akarják azt csinálni, részben pedig nem is tudnák azt csinálni, tehát hogy a szabályozással is baj van, és én egy kicsit egyébként a szabályozás hibájára írnám azt is, hogy, hogy sok cég nem képes megvalósítani az elvártakat. Értem, hogy honnan, honnan mondod ezt, de én azért nagyon sok rendkívül rossz hiszemű megoldást látok. Tehát azt, ahol a, a minden megfigyelés elfogadásához kattintson erre a félgépen betöltő OK gombra, amennyiben ennél elaboráltabb választ szeretne adni, ugye a következő fakszámon fogadjuk az ön beállításait hétfőrege 8 8 8-15-ig. Ez így van, ilyenek vannak, illetve, mint most megtudtam, a gdpr nek viszonylag határozott elképzelése van arról, hogy hogyan kéne cookie consent et kérni a weboldalaknak, egyenrangú választási lehetőségként kéne megmutatni azt is, ha kérem a kukikat, meg azt is, a nem kérem. És hát azért ezt egyenrangúként ugyanakkor a gombbal, ugyanakkor a jelöléssel nem fenyegetve azzal, hogyha nem fogadod el a szentet, akkor itt nem fogsz tudni körülnézni. Szóval ilyet azért keveset látni már, ha egyáltalán Na, hát egy-egy jó példa akad, de nem sok. És ez az a dolog, amit pedig tényleg be lehetne tartani. Igen, igen, igen, igen, ez abszolút benne van. Iránynak meg egyébként nem rossz, tehát oké, hogy nem tartják be és nem érte el a, a teljes célját, de még mindig mutat egy ilyen, és ez a klasszikus európai megközelítés persze, mutat egy ilyen egy ideális világban ez így valahogyan összejönne, típusú képet. Ami persze szabályozásnak nem feltétlenül célja, vagy nem biztos, hogy jó, hogy csak erre lehet használni, de, de elindított dolgokat. De például ott van a Kalifornia Privacy szabályozás, ami egy picit szigorúbb, mint a GDPR, ez most fog átmenni, ha minden igaz, ha még nem ment át. Uh -huh. Meg valamelyik közép afrikai államban csináltak egy tök GDPR konform szabályozás, a hiszem Kényában amúgy. Tehát olyan, olyan Afrikai országban, ahol várendes digitális gazdaság, pusztán azért, hogy, mert ha az EU-val akarnak bizniszelni, akkor ennek valamilyen módon meg kell felelni. Igen, érdekes a dolog. A GDPR az olyan, az olyan agilis agilisan megírt szabályozásnak tűnik. Tehát, előre, tehát megpróbálták a, a lehető legjobbat kitalálni, amit a Zero ki lehetett. Láthatólag azért, hogy igazán senki nem aggódik azon, hogy ezt nem tartják be, mert a szabályozó is látja, hogy nem lehet, de hogy ahogy az angol mondja, nice first try, lehet átfogalmazni újabb verziókat gyártani már az életből vett tapasztalatok alapján. Hát ráadásul pont ezzel az érzrendszerrel szoktad védeni az európai roaming szabályozást? Ö, szoktam védeni. Jó, szoktad, lehet. Szoktad, hogy, hogy létrejött ez, ami most van, ez lényegesen jobb, mint ami korábban volt. Igen. Ellenben az, hogy én veszek holnap egy belga simkártyát, és a Telekom fulladjon meg a eddigi forintjaimban, az meg nincsen benne a szabályozásban, hiszen ezt, ezt a részét, hogy is mondjam, Miskerlók is eltávolította el egy csomó lobby belőle. Ez így van. Na jó, igen, de hogy akkor most azt vettük azt, azt, azt fel, hogy én ugyan, két ugyanolyan történetben ellenkező oldalak ráállok? Mert lehet, hogy így van. Nem, azt, hogy úgy a következetes vagy ebben most éppen. Ja, hogy most következetes vagyok. Akkor jó, akkor megnyugodtam, mert nem láttam át hirtelen. Hagyd is érdlek meg, Ferenc. Ja köszönöm szépen, már megint következetes voltam, mint a nagyok. Ez szuper. Szóval, hogy én nem tartom olyan szörnyű, rossz hírnek az, hogy a GDPR-t, nem betartható, illetve hogy nem is tartják be. De azt a részét egyébként igen, hogy vannak ilyen világos szabályok, amit muszáj lenne betartani, és amit tényleg minden módon próbálnak hekkelni a, a weboldal tulajdonosok vagy tartalom tulajdonosok. Ez, ez elég, elég bosszantó. Az érdekelne, csak persze nem tudom a választ, hogy, hogy vajon a. a hatóságoknak, akik azt ellenőrzik, hogy a vállalatok betartják-e a GDPR rendelkezéseit. Szóval ezek a hatóságoknak milyen uh, taktikája van az ellenőrzésre? Mit néznek? Melyik részét nézik a GDPR-nak? Tehát nézik-e a nagyon látványos sokakat, bosszantó cookie, konszent megfogalmazásokat, vagy az energiáikat inkább egy kevésbé látványos, de sokkal fontosabb területre Irányítják. Mi szerint tudom is én, hogy lehet -e törölni magamat egy rendszerből, meg hogy megvan-e a kellő információbiztonsága rendszerben. Tehát, hogy elveszíthetik-e a jelszóadataimat rotex formátumban, vagy nem. Figyelj, arról biztosan hallottunk volna, hogyha hirtelen KKV-kat szarrá büntöttek volna Kockás füzetben tárolt ügyféltelefonszámok telefonszámok miatt. Pusztán azért, mert van elég piacérdek amögött, hogy az összes ilyen ügyet kidobolják minden közepes méretű város főterén. Igen, lehet. Na jó, csak olyat is ritkán hallunk, hogy azért, mert a cookie consent hmm. átverősen volt megfogalmazva, azért valakit megbüntöttek volna, de aztán lehet, hogy történt ilyen, tényleg csak kíváncsi lennék, hogy vajon a fontos dolgokat mérik, vagy a könnyen mérhető dolgokat mert én azt gondolom, hogy jó lenne, hogyha fontosokat néznék, és a könnyen nézhetőeket meg nem. Ez egy egyrészt tök jó kérdés, másrészt meg, hogy vannak olyan korábbi szabályozások, amik, amik pont ugyanígy nincsenek betartatva, vagy nem látszik, hogy belennének tartatva. Mint például? Azt mi mindig, mindig mindenkinek a vállán elsírtam az elmúlt fél évben, hogy, hogy már nekem sincsen kedvem adatvesztésekkel foglalkozni, mert... <gül> Mert lassan nem híraz, hogy egy-kettő-három Magyarországnyi usernek az adatait elhagyta valaki, ami két és fél perc a fekete piacon bukkan fel, mert akkor a trógerség van, hogy hát, aki még nem hagyott el adatot, az majd holnap elfogja. Amúgy, hogy kurva egy probléma, ugyanakkor hát szinte a, a, a, hogy is mondjam, az érzéketlenségig történtek már incidensek. Uh -huh. És hogy erre is van európai szabályzas, amúgy, de mintha ott sem lettek volna olyan bitang nagy büntetések. Hát törődjünk bele, hogy ezen még dolgozni kell, de elindult egy munka abban az irányban, hogy legyen egy értelmes szabályozás, és hogy azt tartsák is be a cégek. Most még nem egészen értelmes a szabályozás, és nem is egészen tartják be a cégek, de mindenki foglalkozik a kérdéssel, úgyhogy az első lépés a jó irányba, azt mondhatjuk, és hogy nem az utolsó, azt is elég nagy bátorsággal. Ú, uh, viszont hallottam egy nagyon jó sztorit, de meg kell googliznom, csak kapcsolódik ide egyébként Hát izgatottan várom. Lesz benne balerina? Nem. Vagy krokodil? Légi közlekedés lesz benne. Ó, azt is szerettem. A balerinát meg a krokodilt is, de a légi közlekedés is jó. Most egy 2015-ös cikket találtam hirtelen róla, de azt hiszem azóta sem változott semmit. de szintén azóta sem landoltak a repülőgépek. Hogy te hallottál-e a Berlin futurisztikus, csodálatos Brandenburg légi valaha? Azt hiszem nem. Ez azért érdekes, mert ez egy ö, olyan reptér, amit hát, húzomosabb ideje építenek. Ez a legszebb megfogalmazása talán. Most legutóbb erre kétszer 20. októberében akarták megnyitni. Á, így már ismerős a történet. De hogy igazából a, a, a megépítését azt ugye a 90 esek eleje közepén döntötték el, és aztán építették, építették, építették, építették, ö, egyre többbe került, ö, felépítették, elkészült, és akkor kiderült, hogy a német nagyipar az, az nem tudja hozzá meg, megprogramozni a tűzoltórendszert, ezért nem lehet átadni. Gondos német programozók dolgoztak a tűzoltórendszer felprogramozásán, itt nappal alatt éve. Aztán le kellett csinálni az összes LCD kijelzőt, mert eltelt az öt éves élettartam, ami, ameddig jók azok a kijelzők. Közben még mindig készült tűzoltórendszer, és most vagy átadták, vagy nem, de azt hiszem, hogy még nem. Úgyhogy a van egy hát lassan 30 éve készülő repterük, ami egyszer, egyszer elképzelhető, hogy el fog készülni tényleg. És úgy érzed, hogy a GDPR szabályozás erre nagyon hasonló módon döcög előre felé? Hát ha nem is, de az, hogy találhatok problémák rendszerekben. Mármint olyan rendszerekben, amik az emberek életét napi szinten befolyásolják, és éles rendszerek ezek. Igen, igen, igen, igen. Ö... Egyébként most az utolsó hír, amit találtam róla, hogy a TÜV azt írta a november 2017-én, hogy hát 2021-es átadást tart igazából valószínűnek. Csodálatos, végre meg lesz az a reptér. na, örüljünk ennek. Előbb-utóbb le fogod a szállni. Valami, hogyha más nem, akkor az a kedves német fiatalember, akinek sikerült ugye ezt a mutatványt bemutatni a Vöröstéren is. Akinek nem tudom a nevét, sajnos. Ú, basszus, ez rossz, hogy ezt mondtad, mert most persze elkezdett idegesíteni, hogy nekem sem ugrik be azonnal. És nem Marti mcfly hívják, de van némi rokonság ezzel a rust. Így van, tudtam én, hogy helyenbetűvel kezdődik a keresztnevük. Még életben van, tehát, hogy le leszállhat. Opa! És azt is írja az internet, és akkor abban az élőben múgulzásra, hogy 14 hónapot töltött börtönben a kis vicce miatt. Így, így, ez így volt. Tehát 14 hónap egy orosz börtönben az, hogy is mondjam, csattanónak nagy. Formatív élmény. Igen. <laughs> Igen. Na jó van, kelt az a helyzet, hogy uh, itt van még nagyon sok, nagyon fontos és érdekes anyag, amiről beszélhetnénk, csak kicsit unalmasnak tűnnek nekem egyrészt, másrészt meg a fáradtságom elviselhetetlen méreteket kezdölteni úgyhogy szerintem válaszunk egy-egy hírt, amit el akarunk mondani, aztán meglátjuk, mi lesz még. Jó, alkudozzunk élet, szók mondani a starlinkről, Jaj, de jó. Mármint, hogy... Mehet. Húzzuk ki, mindenki tudja, milyen vélelményem elomazg zsenéről, aki nem az hallgassa meg az előző 50 adást. Vagy még sokkal jobb. Még a kis csillagom műoldjaikról. Igen, ne tegye ezt. Viszont találtam egy olyan szócikket a nagy kedvenc Wirecutterőmben, ami most a héten csalódtam egy tök más témában, de amúgy egy nagyon jó oldalnak tartom, amely... Mármint jó oldal arra, hogy mindenféle kapható tárgyak közül egy adott tematikában megkeresse a legjobbat. Igen, vagy ha nem a legjobbat, akkor adjon egy olyan gondolkodási sémát, ami alapján el tudod dönteni, hogy miért fogod azt választani, amit korábban is kinéztél már. Mm -hmm. Igen. Tehát egy teszt oldal végül is. És abszolút abból a legszebb, legklasszikusabb, tényleg tök szerető. Na szóval, megtalálták a legjobb autós lekaparom a jeget és a havat és a mindenfélét a kocsimról céleszközt, amire idén télen sem volt addig szükségünk igazából de hogy van, van a tökéletes kétkezes jégkaparó cikkük, olyan, olyan eszközeke, mint a Hopkins Sub-Zero 16619-es, vagy a birdrock Rock Home Snowmover, és rádöbbentem arra, hogy ezek az amúgy nem drága eszközök a legdrágább szerintem 10.000 forint közülük. De ezeknek egy nagyon komoly piac van az akon azokon a környékeken, ahol tényleg esik hó. És itt Többfajta alakban, meg hogy egykezes, kétkezes, hol van szivacsá borítva, hol nincsen, melyik végén vakarod, melyik végén van egy ilyen gerebjészerű cucc, amivel a jós nem tudja, mit csinálsz, valószínűleg levakarod a kosiról a felső fényzési réteget. <gül> szóval, hogy nagyon-nagyon bonyolult eszközök vannak egy olyan dologra, amit hát valójában egy konyhai porulóval is meg lehet oldani, és kényelmeten ebből hmm. persze. Meg valószínűleg nem a, a Minnesota-i télben, ahol fagyott bölények néznek rá, hogy mit akarsz akar tekint csinálni. Csak végig kattingatna jellem ezt a cikket. Annyira, annyira szép példája egy olyan világnak, amire hát mi nem látunk rá innen, de, de létezik ennek ellenére. Hát bizonyos értelemben ki kell brandi kellt. Ezek a jég és hó kaparók, hóseprük ezek a formátumok, amiket itt látunk a AirCutter teszt sorozatában, ezek lényegében ugyanilyenek, ugyanilyen formában kaphatóak a katászkónál, meg szerintem az obinál, meg bárhol kb. Tehát ezek a fajta hókaparók léteznek a világon. Akkor én nagyon szalobiban jártam. Illetve a végén egy benzinkódnál vettem jégkaparót, de az a egykezes amatőröknek való dolog. Az viszont tény, hogy mindazok a jégkaparók, amelyeknek műanyagból készül a kaparó éle, azok nem működnek. És hogy olyat kell venni, aminek részlapból készül a kaparókája, az sokkal jobb. Ilyen értelműen tehát mindegyik wire tesznek be, kéne azt mutatnia, mert itt mind csupa műanyag, nem műanyagból készült, nem pont, hogy mind csupa műanyagból készült jégkaparót mutatnak be, és azok közül választanak győztest, szóval, hogy, hogy rá kéne döbbenjenek, hogy az igazi ékkaparó nem műanyagból készül legalábbis az éle, hanem részből. Esetleg bronzból, vagy pattintott kőből. obsidián, az is nagyon kemény. obsidián. igen. megnéztem az ob egyébként nincsenek jók, tehát azt most így tudom nyugodtan állítani. Illetve a másik, hogy azt a, a, ez a valami fémkaparó dolgot, ezt majd még tesztelni fogom egyébként február során, amikor leszedem az előző havi ö, kerületi parkolási matricát, amit szintén németes alapossággal ragasztottak oda. Uh -huh. Tehát atombomba el kisebb nem lehet lehúzni a szervédő belső oldaláról. <gül> Ellenben a te híred jön akkor mielőtt elbúcsúzunk végleg, vagy ráhaszunk a mikrofonra. úr, Isten, hát nehéz választani, talán azt a történetet mesélném el, hogy könnyen lehet, hogy az USA egyik tagállamában, a hófötte Vermontban eh, lehet, hogy befogják tiltani a tinédzereknek a mobiltelefon használatot úgy általában törvényileg, és hogy ez azért lenne, mert egy demokrata szenátor beterjesztette törvényjavaslatot, mi szerint 21 év alatt ne lehessen mobilozni. Azt gondolhatnánk, hogy biztos megsértődött, vagy, a, vagy személyes életéből vett példán tapasztalta, hogy a 21 év alatti mobilozás az nagyon ártalmas. De nem, valójában ez a demokrata szenátor a fegyverlobbi egyik lelkes tagja, vagy legalábbis a fegyverviselés, a szabad fegyverviselés elkötelezett támogatója, és ezzel a mobilozásról szóló törvényjavaslattal valójában arra akarta felhívni mindenki figyelmét, hogy ha szabad mobilt használniuk a gyerekeknek, ami vezetés közben egyébként az elsődleges halálok a 18 alatti amerikai fiatalok körében, mármint a vezetés közbeni csetelés, vagy üzenetküldés. Tehát, hogyha szabad egy ilyen veszélyes eszközt használniuk, akkor miért akarjuk korlátozni őket abban, hogy lőfegyverük lehessen azzal konkrétan kevesebb embert ölnek meg az usa mint a vezetés közbeni moglózással. Az csak az egyetlen baj ezzel a történettel, hogy ő azt is mondta, hogy beterjesztette ezt a törvényjavaslatot, de nem el fog rá szavazni, viszont simán lehet, hogy a Vermonti vonanyák és vonatják megszavazzák, és akkor a szándék ellenére ebből a PR standból egy nagyon hülye törvény lesz. Ez igen, hülye érvelés. Igazából megérdemelni azt, hogy megszavazzák és olyan nevezzék el a törvényt. Igen, igen. Utána már azért azon nem kell gondolkodni, hogy elnök akar elem. Igen, igen, hogy a faszkalap szenátor Bill, most akkor mindenki szolgáltásában a telefonját gyerekek. És emlékezetek ki, intéztel lesz nektek. Kacsintás, kacsintás. Wing vink, vink. Hát így ezzel a Vidám kis Vermonti hírrel búcsúzunk mára. Én megmondom, mit fogok csinálni, aludni fogok. Kelt, te mit akarsz mondani, mielőtt te is aludnál? Látom rajta, én még megnézek egy sorozat részt, meg előtte azt, hogy Vermont mekkora, mert úgy rémlett, hogy ez egy, hát még amerikai mércével is bődültesen kicsi hely egyébként. Igen. És ez nagyjából be is jött, 24 ezer négyzetkilométer, tehát egy, hát egy fél szomposabb Dunat ez Dunatisza köze. Igen, igen, akkor az mégse annyira kicsi, vagy mondjuk inkább úgy, hogy Magyarország a végtelen kicsi. Magy Magyarország végtelen kicsi, ebben egyet értünk, de hogy nem, ne, ha nem is érdeméretű, de melé lehet rakni, és még mindig ettől látszik. Mi drukkolunk a Vermonti négyszereknek, meg Elon is, hogy sikerüljön fényelnyelővé alakítani a Starlink mikroműholdakat. Vagy akár le is őket onnan, ha már egyébként is. Minek rakta fel? Viszont most elbúcsúzunk, és vétem meg majd be, beköszönünk a kettő között eltelt időben, pedig hallgassatok sok metiator és írjatok nekünk a mindenféle elérhetőségeinken. Kezdve az infokukacmetiator.hu címmel. Igen, lehet minket támogatni a Patreonon, ö, üzenetet küldeni az Instagramon, amit hónapokkal később szoktunk észrevenni. Valamint... Nem is egyből észreveszünk, jó? Kaptunk üzenetet ezek szerint. Pé, igen, például ott is írt valaki, hogy nézi a... Hogy hallotta az összes adást? Átfogalmazom, hogy Ferenc észre így, És minden így. más csatornán pedig küldhettek fotót és sztorikat a drótos fiókról, szekrényről, zacskóról vagy kosárról. Ezt ugye nem értem, kedves hallgatók, de küldjetek ilyeneket, majd csinálunk belőle a kiállítást. Igen, sziasztok! Sziasztok!